God morgen og velkommen til EuroInvestor Morgenheder. Det er fredag den 23. juni, og i dag starter vi med en historie om en erfaren bankinvestor, der forventer, at den stribe af de danske banker vil komme med yderligere opjusteringer i løbet af 2023. Derefter skal vi også høre om en ny aktie i toppen af listen over de mest shortede danske aktier. Og til sidst runder vi af med en historie om en investeringsdirektør, som advarer investorerne mod en mulig boble på aktiemarkedet. Du lytter til Euroinvestor og Mit navn er Adam Geil. De danske banker oplever i øjeblikket tæt på optimale vilkår, og det kan føre til ikke bare én, men måske to yderligere opjusteringer i løbet af 2023 hos en række af de danske banker. Og det kan ske, selvom flere banker allerede har været ude med opjusteringer i første halvår af 2023. Sådan lyder vurderingen fra den erfarne bankinvestor Jens Løstrup, der blandt andet er aktionær af Jyske Bank, Sydbank og Skærbank. Tilbørsen Til børsen siger han fredag. Fra, bankerne fremhæver samstemmigt, at de oplever stigende renteindtægter samt lavere nedskrivninger end ventet. Det er den bedste cocktail, der findes for en bank. Jeg kan sagtens forestille mig, at alle banker kommer med 1-2 opjusteringer mere i år, herunder en mindre opjustering fra Jyske Bank. Jyske Bank opjusterede forventningerne til bankens nettooverskud i april, hvor også Danske Bank var ude med en opjustering. Derudover har Sydbank, Ringkøbing Landborg Bank og Spanor alle opjusteret forventningerne til året to gange i løbet af 2023. Jens løsrup fortæller desuden børsen, at bankernes medvind selvfølgelig ikke kan fortsætte i det uendelige. Når renterne engang skal ned, vil vi se en modsatrettet effekt, siger han. Men det ligger et stykke ude i horisonten. Det får Jens Løstrup til at konkludere, at bankaktier i øjeblikket er noget af det mest undervurderede, man kan finde på børsmarkedet lige nu. Der har været rokade i toppen af listen over de mest shortede danske aktier. IT-aktien Netcompany er således glædet ned som den næst mest shortede aktie, efter at den er blevet overhalet af indsyn-giganten Novozymes. I øjeblikket er 8,04 procent af det danske biotech-selskabs aktier shortedet viser tal fra Finanstilsynet. At short en aktie betyder, at man sætter imod aktien og tjener penge, hvis kursen falder. Det fungerer typisk ved, at en investor låner aktier i et selskab af en aktionær, typisk via en mailer, for så at sælge dem. Hvis aktiens kurs falder, kan investoren købe aktien billigere tilbage og herefter aflevere den til ejeren. Investoren tjener derfor ved på forskellen minus et gebyr for låne aktien og kurtage. Desto mere kursen på den lånte aktie går mod 0, desto højere bliver investorens fortjeneste. Du kan se listen over de mest shortede danske aktier på Euroinvestor.dk og læse mere om shorting på Euroinvestors aktieordbog. Investeringsdirektøren i den europæiske kapitalforvalter Amundi advarer nu om en mulig boble på aktiemarkedet, som minder ham om den, vi så i 90'erne med it boblen Det skriver Finans, som har mødt Vincent Morchier til World Investment Forum i Paris. Morchier mener, at opturen på aktiemarkedet i høj grad er drevet af interesse i kunstig intelligens, og at man derfor risikerer et alvorligt tilbageslag i denne sektor. Han siger, AI vil få både positive og negative konsekvenser. Lige nu ser markederne udelukkende på de positive konsekvenser. Men det vil tage tid at udvikle teknologien, så det er måske lidt too fast and too furious. Der vil ske en regulering af området, og der vil være brugere, som indser, at teknologien ikke er så betydningsfuld og fejlfri lige nu. Mortier peger blandt andet på, at det ledende amerikanske S&P 500-indeks kun vil være stedet 5% i år, hvis man fjernede teknologisektoren. Med teknologisektoren indregnet er indekset stedet 14% i 2023, vi skriver Finans. Amundi-direktøren opfordrer derfor investorerne til at søge mod kvalitetsselskaber, som er rustet til at stå imod en økonomisk opbremsning inden for det næste års tid. Det var de nyheder, jeg havde til dig denne morgen. Husk, at du kan lytte med på Milonærklubben kl. 9.06 og følge nyhederne på EuroInvestor.dk i løbet af dagen. Husk også at abonnere på morgennyheder der hvor du lytter til din podcast. Tak, fordi du lyttede med.